Будь ласка, сідайте, перервав мої оглядиний лікар. Я присів на стілець біля його столу і майже 10 хвилин спостерігав, як лікар вивчає анкету. Зблизька він уже не виглядав на ті роки, що були указані в його анкетних даних. Насправді, йому було щонайменше років 50. Мабуть, лікар разів зотри на тиждень відвідував тренажерний зал, сауну з масажем, і це трохи допомагало йому виглядати хоч би звіддалік на вік, зазначений у його паспорті. Нарешті він закінчив переглядати анкету, подивився на мене і повідомив. Мабуть, ми візьмемося вас лікувати. Вартість усього курсу складає 100 доларів. Повинен вас попередити, що в разі недосягнення позитивного результату ми повертаємо лише половину суми. Оплата наперед. Чи влаштовують вас такі умови? Я скривився. Розумієте, лікарю, останнім часом я не працюю. Сімейні обставини, зачекавши кілька секунд, я додав, я... «Я, мабуть, піду. Зайду іншого разу». «Зачекайте», – зупинив мене лікар. Трохи поміркувавши, він зробив якусь позначку в моїй анкеті. «Ми можемо провести курс лікування у борг». «Звичайно», – підкреслив він, – «ми повинні впевнитися, що ви зможете цей борг повернути». Так як же я його поверну лікарю, коли я вже другий рік не працюю? Для мене що сто доларів, що десять тисяч – одне і те саме. Ну, не варто впадати у відчай. щось придумаємо. Він підвівся, вийшов до сусідньої кімнати і невдовзі повернувся з якимось папірцем. Після лікування... «Звернетеся за цією адресою. Там потрібні сторожі, а в нас у курсі реабілітації угода з центром зайнятості, за якою ми можемо рекомендувати деяких пацієнтів на працю. Ну, звичайно ж, від цього дня ви будете жити під нашим наглядом». «Спасибі», – подякував я. «А лікування – це небезпечне?» Та що ви! У двох випадках зі воно може не дати позитивного результату. Але безпека лікування – абсолютна.